Du lyssnar på Studentradion Falun, 88. How are you gentlemen? All your Game Station. Gamestation-radio-gång igen via Studentradion Falun och jag, hör, hör du mig? Ja, klart och tydligt. Alltså, det är bara jag som aldrig hör mig överhuvudtaget. <laughs> ehm, ja, och vi visar ju naturligtvis att det mest spännande med live radio är det faktum att tekniken är komplett opolitlig. Absolut. Woho! Då har vi bara en enda liten låt. Ja, vi... Än så länge, medan vi jobbar på det. Vi jobbar på det! I alla fall så får ni lyssna på den om och om igen. Ja. Ganska fin <laughs> låt, så att det, det kan ju gå. Vi loopar den om och om igen tills ni blir galna. Japp! Här! Här har jag hittat min sweet spot nu, så nu är jag med. Ja, där, där fick du bra ljud faktiskt. Här har jag bra ljud. Ja, som sagt va? det är vi som är Game Station, vi ständer från studentraten i Falun och mannen som står på min hög vänstra sida och för tillfället håller på att försöka lösa alla former av tekniska problem som iTunes kan ge honom enbart genom att stirra sint på fönstret är ingen annan än Kristoffer Erling. Och det går inte så bra. Och hon som livligt peggade upp programmet med introduktionen är ingen mindre än Malin Söderberg. Jajamän och med oss har vi våra trogna lyssnare såväl som några mer otrogna. Oj redan. Eh, som är tillbaka. Jajamän vi har med oss Danne Somi. Eh, Robban Foxer och Robban Foxer Som har hunnit spamma redan <laughs> Skönt Ja vi ska kunna använda oss av Youtube också Men det brukar vara lite jobbigt Eftersom att det kan sega ner Sändningshastigheten Ja, Men det är bara att ta det som det kommer Och vi har ju trots allt en låt En hel <laughs> låt som vi kan använda oss av och Vi brukar inte spela så många fler än så I det här programmet <laughs> per gång Det brukar ju bara bli en Och sen babblar vi på resten Ja precis nu ska vi se så där. Jag, nu, jag tror inte att det var min mikrofon där det var fel. På tur med mina hörlurar som hade fel. Ja, jag skulle också tro det. fel inställningar, För nu hör jag mig jättebra. Ja, ja. jag hör hörde jättebra också. Ja, bra. Jag hoppas att de där ute hör mig jättebra också. Det vore jävligt synd om man missar någonting som jag sa. Det här med att man kan lyssna på programmen i efterhand, vilket man kan börja göra nu. Ja. Det är ju lite av en chock. Eh, skulle jag säga För det första pratade jag i Stockholm ska jättemycket Och för det andra så pratar jag väldigt, väldigt fort Och artikulerar inte ord ordentligt Och har jag märkt? Eh, jag har ärligt talat Så lyssnar jag bara kontrolllyssnare Sen vill jag inte höra mer så mycket mer Så jag liksom kollar att ljudnivån är bra Och sen liksom Ja, det är lugnt sen. Jag är så här, jag har lyssnat på båda programmen. Ja, det är härligt. <laughs> I form av självstudie och jag har hört att det pratar väldigt mycket stockholmska och att det pratar väldigt, väldigt fort och väldigt artikulerat ungefär som jag gör precis just nu. <laughs> ja, men det är dumt att ändra på någonting så. Och så fel ord något så sanslöst. Yeså? Ja så. Um... Ja. Mm, något särskilt Jag kom på några långa ord som jag inte uttalar ordentligt så att det låter som andra <laughs> ord och samma saker. <laughs> Ja, det, det kan ju vara svårt i vissa gånger. Men vi är ju så vana, vi har hållit på ett tag så nu, nu går det bara farten. Ja, det, det är för sent att lära sig själv att sitta. <laughs> så att ja. säga. Man är en gammal hund nu. Även om jag i den här säsongen faktiskt börjat sitta ner under sändning. Ja. Medan skriker fortfarande hardcore står. Det har bäst att göra med att det är lättare för mig att få mikrofonen så här. Och jag har mest annars, annars kommer jag kanske somna eller någonting. Ja. I de här jättebekväma träbarstolarna eller Precis. vad det nu är är sanslösa. Det är som att sitta på moln av trä och stål <laughs> från Ikea. <laughs> ja, det är ju tyvärr så Och eh, om ni undrar vart alla kommentarer kommer ifrån Så kommer de ifrån våran blogg Som är inget mindre än gamestationfalun.blogspot.com Och där kan ni kommentera Det här programmet och alla andra vi någonsin har sänt Fast vi kommer nog inte se de tidigare tidiga kommentarerna Nej, alltså gamestationfalun.blogspot.com Blogspot med ett g Det är fortfarande ingen som har eliminerat killen Som har snott adressen gamestation.blogspot.com Nej, jag är väldigt besviken på det ja vi har försökt Men ingen äh, har gjort det han vanhedrade oss med en testblogg och snodde yep. hela vårt namn. Hela vart namn. världens det... bästa namn. Ja. Som vi typ snodde från en invitationskonsol till Playstation. Men det är en annan sak. Ja, ja, ja, det är en helt annan sak. Jag tror det finns tusen olika Gamestation-grejer. Fast vi är väl kanske den enda som sänder live-radio ifrån Falun. Ja, jag skulle kunna jag. tro det. Så länge vitt så vi vet, vi har inte blivit stämda än. Nej, men eh, den vackra dagen kanske kommer. Den vackra dagen kanske kommer. Vad ska vi snacka om idag, Malin? Idag ska vi snacka om remakes. Så alla ni där ute som har någon form av anknytning till retrospel får jättegärna höra av er. Uh, vi ska prata om remakes som... Uh, görs och släpps till olika format. Och vad som är bra vad som är dåligt, är det att bevara kulturen eller är det att mainstream pass, anpassa det gamla? Eh, vad skulle vi vilja se remakes på? Vilket är riktigt bra eh, kontra en väldigt dålig remake? Finns det något spel som verkligen borde få en remake och kan fungera med en ansiktslyftning och finns det något spel som aldrig någonsin borde få fiskas upp ur kultur retrokultursandgruppen av Doom Ja, där bara uh, de e extremt dåliga Exempelvis. <laughs> Ja, uh, ja, och vi vill väl höra vad ni lyssnare har för remakes uh, vad ja. ni vill se och allting sånt där som vi nyss frågade om Ja, precis, och hör gärna av er vem. remakes kontra eh, originalen om ja. ni har sett någonting av det. Och vad tycker ni om det? Och det är kanske Kricken tycker någonting om eftersom att han har spelat hela Metroid-serien. Ja, jag tycker det lite. Eller jag vet inte hur många remakes direkt det finns i hela Metroid-serien. För det, det är lite lustigt. Den lustigaste remaken är väl Metroid Pinball. Som har själva storyn och allting från Metroid Prime. Bara att det är ett flipperspel. Så det är nog den konstigaste remaken Ja, lätt random Ja faktiskt, men sen har vi Zero Mission som en direkt remake På första spelet Och jag spelar båda två och ett. Första spelet är ju så otroligt eh, Man tappar ju bort sig bakom varje hörn För att allting ser lika ut när NES-grafiken Och blipplopp-musiken Är väldigt enformig Men det var ju revolutionerande på, sitt tid, på sin tid Men Zero Mission gjorde väl i stort sett Allting man kan göra bättre Gjorde dem de klarat helt enkelt. Och det är ett riktigt skönt spel. Mm. Det är lite mer blandning mellan Super Metroid och Första Metroid. Och så Sådana remakes uppskattas, men vissa andra liksom räknas nu Super Mario Bros. som en remake. Ja, det skulle jag vilja säga. Jag tycker att det är en remake. Man använder ju nog så mycket av, av det gamla serien. Ja. ja, jag är osäker själv för ja... Jag håller med. De, den bästa de remakeen tag... av Super Smash eller vad säger jag, Super Mario Bros Är fortfarande Super Mario Bros Den första remakeet i SNES Ja du menar <laughs> det som, var ja, som var i All Stars Ja som var i All Stars Då remakear kommer... de ju alla Ja då har jag remakeat dem allihopa Jag kommer ihåg att jag satt där med min lille och spelade Och tänkt, och vi sa fan vilken grafik <laughs> För att man kunde se molnen i bakgrunden Det ja. var helt sanslöst ja men det spelade det faktiskt riktigt bra och det var typ så Åh, oh det var inte bara platt utan det var så här en, en bild bakom också såhär, lite bakgrund det var sån jävla bra grafik <laughs> och det, det luster ju att de, just Nintendo som kan vara känd för att ha lite giriga ja, stilar om man säger så, de släpper väl gärna inte stora sp generösa spelpaket som Super Mario All-Stars? Nej, precis. Det var ju en skön grej. Det sånt skulle man kunna få göra med istället för som de har gjort nu. Ja, ah, men vi ger ut NES-versionen av Super Mario igen på Game Boy Advance och så tar vi exakt lika mycket som ja. alla andra Game Boy Advance-spel kostar. Det är ju hemskt. Det Och sen när de väl gjorde en väldigt väl gjord collection till GameCube Nej, men då säljer de det inte i vanliga affär. Utan antingen så får man det genom klubb Nintendo eller så kan man få den via om man köper konsolen. Är det den? Vilken är det då? Är det den där som jag. Är det den med Ocarina of Time och uh, Majora's Mask, Zelda den inte, 1 och 2 Ja, fan, den vill jag ha. Och hör och häpna det finns till och med ett demo på Wind Waker mig den skivan och massa filmer. Nej, men det, den är riktigt, riktigt bra collection. Bara på liksom en var. Varför du tagit den? Jag köpte den av en Jag Ja, en kompis som inte hade så bra koll på och han tyckte nej, det var så gamla och tråkiga spel så jag köpte det för 200 spännande. Varför får jag fan att det var Tobbe? Nej, det är, det är inte någon du kände Nej, okej, okay, att alltså It was a long time ago. Och han, helt larn, ärligt liksom, han... Larn, och jag larn, sa bara, hur mycket ska du ha för? nä 200 kronor. Ja, men du vet att det är jättemånga bra kända spel Ja, det vet jag, men de är ingen roliga tycker jag. Jag har trött på dem. Och så bara, ja, tack. Sen var hela min helg räddad och satt jag bara och lir om Ocarina of Time. Mm. Ja, så det, det är bra spelgrejer. Men det är väl inte... Här. Jo, det var väl lite av en remake också just för att de uppdaterade grafiken ytterst lite och några spelmekanismer och så, men... Um, nu ska vi se här Nu är det mycket Robin Foxer säger att det finns för mycket remakes Så ni säger att Kingdom Hearts-serien finns ganska många remakes Det undrar jag var Vart då? Ja. Typ, Den är så ny uh, Robin Foxer vill att Paper Mario ska få en remake uh, Om man inte räknar uh, Virtual Console som remakes Den Det är väl direkta inte. portningar va? Street Fighter 2 har lite för många remakes tycker jag, säger jag också. Uh, Nekrot Willie uh, Vill ha en remake på Majora's Mask och eh, det vill jag också. Det är ju ett av de största. De spel som jag verkligen vill ha en remake på. Och Nekkos ville se även. Eh, liksom med typ Twilight Princess-grafik, nästan. Och så skulle jag väl också vilja ha det. Ja. Men... Eh, just för att det är faktiskt nästan till ospelbart i dagens läge om du sätter dig på ett 64 och försöker spela Majora's Mask för att de här, den renderar grafiken så jäkla långsamt. Ja på 64 ja. Ja. Åh ja. det, oh, det går så långsamt. Det är därför GameCube-versionen är så bra ja, för, för att, att de har handen ju... framför sig. Nej jag vet jag vet så brukar det är väldigt grötigt det tänkte jag ja. inte på. Förrän jag spelar dem direkt efter varandra Först spelar jag på Nintendo 64 Sen spelar jag på Gamecube Och ja, så det... tänkte jag bara What? Ni har försökt att spela nu Och det är helt sanslös gröt hit. Ibland så springer du in i fienden Där som du inte ser Jag antar att Hyrule Field Är lite för stort Med lite ja. för mycket aktiviteter på sig För att du ska kunna renderas ordentligt uh, För jag tycker inte Ocarina of Time Hade de problemen Men Majora's Mask Är verkligen ja. jätte som I sina laddningstider Ja det är verkligen Så där skulle jag verkligen vilja se en remake De behöver inte göra om grafiken Eller någonting sånt Även om det i varit kul, sig Hade varit kul just att de, så att de uppdaterar laddningstiden. Men det är lite nästan vad de har gjort då, i sådana fall den här Gamecube-versionen som du har. Ja, de har uppdaterat grafiken så att den blir skarpare och eh, ja, det där sanslösa grötlagget och eh, lite grejer and search. Så ja, det är väl i stort sett bättre på alla punkter. Lyssnar du mamma så hör du när jag knäcker i radio. <laughs> nu får du arga <laughs> samtal. Ja, nej det gör ingenting. Jag har mobilen lämnad hemma på minstens skull. Uh, vi ska spela vår enda låt Ge mig lite vatten och försöka oss på vårt tekniska problem Och sen ska vi ge oss in på remakes på riktigt Yes, så här kommer Battlefield Under tiden kan ju du gissa vad, hur du vill Och vill ha en remake på Ja, den som gissar rätt Fast det är ju ganska De lätt läser i kommentarerna ja, i och Men jag tror alla vet vilken, vilket spel han vill ha remake på Men ni kan ju fnissa lite över det Under den här låten Battlefield 1942 Kommer här Battle... Battlefield Battle 1942. 1942. Jag tycker fortfarande om att uh, apropå det här att man kan höra på sig själv i efterhand att jag inleder de flesta av mina meningar med öh. Uh, <laughs> det, <också är> <laughs> det, det är, är fina tänkljud. Ja, uh, precis. <laughs> det är min laddningstid. Uh. Du får skaffa större minne eller någonting. Ja, precis. Bättre hur man ram. nu är det. Nu så... Ja, är de på gång? Var det någon som trackade Aj, det är Just nu är det det här att man måste kämpa med den här musen som sagt, vad som helst ja. att släppa ett kylskåp i uppförsbacken <laughs> Vi har ju som bekant en muskula istället för ja, eh, optisk um... Så det kan bli lite problematiskt och de tekniska problemen verkar vara lösta om nu de här låtarna låter som de ska och det hoppas vi verkligen på men ja, som sagt. Man vet ju aldrig vad som kommer att hända när vi sänder radio. Oj. Vad? De började, de var lite arga där. Ja, uh, jag förstår inte. Um... Jag vet då? inte riktigt vad det, det... Det ser ut som att så många kommentarer har tagits bort så att jag inte riktigt får något sammanhang i vad som har hänt. Aha. Ehm... Um... Jag tror att det här då kan vara att man heter att man är i terminal, näcker skulle säga att man inte är Hyrule utan är i terminal. Och det var kanske som så att jag sa att Hyrule field renderar lite sakta, men Oha. förlåt där, ja, terminal field är lite sakta. Ah. Ja. har jag alltid förmått att det heter. Ja, ah, Termina heter det. Mm. That mm, is är correct. så om ni säger både Kingdom Hearts 1 och 2 och en version som heter Final Mix, sedan finns Kingdom Hearts uh, R chains of memories plus alla olika versioner som ska komma till det komma DS till PSP mobil DS. ja okej ja liksom uh, och, och någonting kostar 200 kronor är det blir lite bra uh. men jag vet inte för att nu är det så mycket kommentarer som har försvunnit så jag är inte riktigt säker på sammanhangen uh, det är ju mindre bra Ja, i alla fall Vi har lyckats komma i kontakt med våra tekniska svårigheter Yay, säger vi Jag tror att Neckrotville och Mega Robin Fox har någon form av det här Att Mega Man 9 uppföljer det på tvåan, eller Och Robin Fox säger att Mega Man 9 uppföljer på 8. Uh, Därför heter det spelar med Mega Man 8 Eller ja, han menar Mega Man 9 Men jag har också fan att Mega Man 9 är någon form av knepig uppföljare Men jag har absolut ingen koll på hur Mega Man är konstruerad Hur hans universum funkar Nej, yeah, jag har lite kaskol också. Faktiskt. I have no clue. Vi ska introducera, återigen introducera ett ny gammalt um, element. Ja. Jeej, för första gången på väldigt länge. Ja, jag undrar den som. Vi har lite. Lägg ner där. Nere. Ja. Jag har kollat redan. Awesome. Lavit. Ja, och vi börjar med den negativa eller positiva? Vi börjar med den negativa som det skulle vara. Nu ja. Det då som har mig hängt med ett tag kanske vet om att det där alltså betyder flip eller flop och ja det var länge sedan vi höll på med det här och, men nu blev den en sån fin ingång till spelet i övrigt eller ämnet i övrigt Veckans flop den här uh, veckan som inte ens är en flop utan med någon form av ångestladdad katastrof för alla oss som äger ett Xbox 360 är att uh, The Witcher, uh, Rise of the Wilds White Wolf som skulle bli uh, den nya, flashiga supercoola, iberbra uh, uh, Remaken av The Witcher Till Xbox 360 Och PS3 har lagts ner På grund av finanskrisen De amerikanska bankerna Och amerikanernas oförmåga att inte dra på sig Jättestora kreditskulder Har alltså nu berövat oss av The White Wolf Ja, och det är ju tragiskt Kärnvapenkrig när som helst <laughs> Ja, nu börjar det Robotar, pester och Ja, robotar och det är pest och nu, nu är vi på G Nu är det kärnvapen snart Ja, det, det, det är dags. Ja, idag, säger jag. Tyck, jag tycker tyck synd om polackerna där som kämpade med. Jo, så kämpade ju i ett skitbra spel, och sen kommer amerikanerna och bara, nej, vi kan inte hantera pengar. Och sen så typ, gick hela världen i konkurs, och nu får inte vi något Rise of the White Wolf. Och det här är mycket, mycket, mycket upprörande. Ja. Jag håller med dig fullt. Men jag har fått att de håller på att prata om att de letar efter nya samarbetspartners att utveckla det med. För att den där uh, första trailen var ju så awesome, fighting-trailen. så såg ut som att det skulle kunna bli allt som Assassin's Creed inte riktigt var. Nej. Fight-mässigt! Ja, vi får hoppas att du får din dos av uh, Gerard, eller vad han heter. Gerard. Ja, det hoppas verkligen jag också eftersom att jag har tavlor på honom hängande samma. Oh my god, du måste ju ha din konsolversion. Eller hur? Ja. Ja, uh. ja. Uh. Ja, ja, nej, ja men det är Ja, veckans här... flopp i alla fall. Ja, veckans flopp Ska eller vi dra. Ingenting kan floppa lika mycket som det här. Ska vi dra veckans eh, flip? flip. Som inspirerade det här ämnet också. Ja, exakt, vi kör. Veckans flip har även eh, för dagen. Eh, ja, eller för den här veckan inspirerat våra tema. Ja. Det, det är väl en glada nyheten eller det är väl ett rykte än så länge just att eh, det klassiska Super Nintendo-spelet eh, Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time som den fina undertiteln lyder är på gång som en remake till Xbox Live Arcade Och vi säger Yay! Yeah, yeah! Det här är ett spel som finns med på min 10-topplista på bästa spel, Eva. Jag tror dock ja. att det ligger 10, men det är fortfarande ett av de bästa spelen, Eva. Ja. Det var grymt att sparka fotsoldater in i rutan. Och åka skateboard, skateboard. Det det. och spela ja. fyra pers och... Ja vilket man inte kunde göra på en psn Nej, Men i alla fall... Jo, jo, jo, just men det. Men adapter. Ja, adaptern, mm. ja. Jag tror att en kompis med hände en sån. Det var nog svindyr. Det var helt sanslöst och roligt i alla fall. Fan, bra det var. Ja, jag kommer ihåg, vi hade det på ungdomsgården när jag gick ner och liten. Och liksom så fort man hade tillåtelse att spela Super Nintendo liksom blev någon slags religiös upplevelse sätt att sätta sig och spela Turtles in Time och fatta hur bra det är. Och man liksom tyckte... Sen körde jag på emulator. Ja... Då var det inte allt samma sak Men nu kommer jag få sitta med handkontrollen i handen igen Och det är awesome Och ja. dess, den största överraskningen är väl att det kommer vara i full 3D Ja, precis eller, ja. Är, ja, Samma sak som vi har sett med, med Street Fighter ehm. Ja, och Bionic Commando Rearm Ja, alltså 2,5D Eller vad man ja. kallar det för Exakt, det är i samma perspektiv Och samma dimension när det kan gå Men ja det är renderat i 3D-figurerna och miljöerna. Så det tycker jag verkar vara en väldigt trevlig nyhet och jag hoppas verkligen på att det här spelet fortsätter utvecklas och släpps väldigt snart. Det skulle bli en så här härlig akadupplevelse att dra fyra människor ja. och sitta och spela Turtles på sitt Xbox 360. Mm. Anledningen för att de började utveckla det överhuvudtaget, det var ju för att Turtles Arcade, som finns i 360 som är ungefär som första som är som Turtles 2, Turtles in Time fast... nej okay. Är den som Turtles 2, Turtles in Time? alltså som båda de spelen det är samma grej det är den där fighting grejen ah, upp och okay. ner och slåss ah, ah, med lite uppdaterad grafik och fyra spelare och det spelet är det mest sålda på Xbox Live Arcade om ryktena stämmer och ja i som slags hyllning till det så skulle de göra på Tales in Time i 3D. Och det tycker jag är en väldigt trevlig överraskning. Vilket det ju såklart gör för att det stämmer alltid när ja. man har såna här saker. Ja, bilder till och med så. Mhm. Mm Då... Och det är alltså inspirerat dagens ämne som handlar om eh, remix. Ja, eh, och det, vart går gränsen Mellan remakes och vanliga Vad ska man säga, nyversioner Eller portningar Behövs det nytt material eller? För jag tänkte om, Som Bioshock till Playstation 3 som kom ett år efter det, Blir det en remake eller blir det en portning det tycker jag är en portning. Det är, för ja. det är för ungt. Jag tycker att det ska krävas en viss, en viss ålder på spelet för att det ska kunna bli en remake. Jag ja. minns att det kommer till samma konsol. Typ som Kingdom Hearts nu exempelvis har gjort. Det är ja. en remake så att det kommer till samma konsol. Fast du inte gör egentligen. Jag, jag förstod inte riktigt där om allting bara skulle göras om till PSP. För då är det inte teoretiskt sett en remake lika mycket som det är en portning. Nej, exakt. Det, det är en fin linje ibland beroende på. Men som Resident Evil Deadly Silence det var ju en Ja, en ren remake. Det var ju från Playstation 1-versionen direkt till DS. Lite nedgraderad grafik. Hur, teoretiskt sett, hur är det att spela Resident Evil på DS? Ja, det funkar <går> bra mycket bättre <går> än vad jag trodde att det skulle i alla fall. <går> eh, just på... De la till någon små gimmick som inte jag tyckte var så speciellt, men annars gjorde de skaka kontrollen. Eh, typ gå in ja. i first person och kniva zombies med pennan. Men det tycker jag... Det låter ju awesome i... i men kanske det är så asym awesome utförande blir åter asym. Awesome. Ja. Eh, annars man får ju välja om man vill köra det klassiska eller det nya och ja, det är väl mycket fina gameplay grejer de att in, knick eller kvick knappar på till kniven och lite sånt. Så det är väl helt okej. Okay faktiskt. Uh, hur vi då göra ett stort utlägg oh, här. om The Witcher. Ah. I'm going to The Witcher the är det cd Projekt utvecklarna av originalet som fått ont om pengar och inte haft råd med att betala lön åt folket. Någon annan studio som utvecklar Rise of the Wife Wolf. Det är samma folk som utvecklade hittills som kommer att fortsätta utveckla det, bara det att de får pengar att köpa mat för, för annars dör de ju. Vilket ju inte var det senaste jag hörde, utan det senaste jag hörde var att projektet har lagts på is på grund av ekonomisk kris. Hmm. det var här för två, tre dagar sedan. Ja. Ah. Ja, jag har läst också um, samma sak På IGN, men det var väl Då kan jag hon är ändra sig innan dess Men det är sög fet mycket så jag hoppas att vi har ha rätt För att, eh, var fick de pengarna ifrån Helt plötsligt i sådana fall, om de först ska lägga ner det På grund av ekonomisk kris, och sen, nu har de pengar De eh, prövade fighting-systemet I verkligheten ja <laughs> men Nej, jag vet inte sen, Darwin brutal survives The strong, survives. The strong still keep making the games Vi får hoppas Absolut så om jag säger att jag skulle vilja att Turtles in Time skulle släppas till PSN Eftersom att inte jag äger en 360 Shame on you Nej, <laughs> Nej, ja, men jag, tror, jag antar att det kommer att bli multi Eller har första Turtles Arcade släppts till PSN Och du som har tillgång till den hur du vill då ah, Ja, ja hur du vill Jag tänkte jag Och jag har väl ingen, nej, TV, nej, nej. ingen PS3 äh, Även om jag nu uppenbarligen Måste skaffa en för att spela Versus 13 tesugi. Och typ jättemånga andra för uppföljare Som inte utannonserade den Ja, ah, precis den kommer strömma in. Jag ska säga jag fick panik när jag fick nya level här i veckan och det första vad som krydda omslaget var PlayStation 4. Och jag bara nej för fan jag har inte hunnit jag har inte fått råd att köpa tre än. <laughs> Då kan vi för fan inte lansera en fyra. Det ligger en hel jävla generation efter och sen visar det sig att de bara liksom spekulerar i Ja, där. men de gjorde en liknande grej förut det var Uh, nu ska säga det, det var på slutskedet där när game, Den förra generationen som inte är nu Då gjorde de en liknande grej Fast ett helt uppslag om Zenon uh, Som man annat mellan ah, just Nintendo just och Xbox ah. Och det hade de lagt ner mycket tid på Och, så där och, liksom, och det var ju många som köpte det med huller och hår Och liksom startade rykten och allting Så de försökte väl göra något chockartad framsida Och öka försäljningssiffrorna Men annars verkar det vara ett bra nummer Så jag ska kika in det ja Nej, vad heter det? Däremot så har vi dock fått en ny version Av Playstation eh, PlayStation Portable som ska komma nu också Jaha. Förmodligen kör vattnet av DC Ja det ska komma en, en ny version av den Som ska vara bättre på något sätt Jag har ja. för mig att de redan har släppt en ny version med touchscreen Ja det hade jag också för mig Men den kommer aldrig dit verkar För jag aldrig sett några stora lanseringsgrejer Men nu ska det komma en till eh, PSP 2 Eller något sånt där ja. eh, Förväntas att det ska utannonseras på E3 som ligger i och nu uppenbarligen är inte det för... Men det bara på högsommaren För jag vet att alla alltid är så oh, gud vi måste åka till LA och svettas Det är våren var maj Maj-juni tror jag mm. Konstigt för folk pratar jättemycket om E3 nu Jaha Nej vi måste googla skiten Vi måste googla skiten Vi jag har också för att det redan hade varit Att alla stora spelgrejer liksom är Ja nej det har inte varit än Men den, den där mässan går ju lite upp och ner Beroende på hur stor eller liten den är Beroende mm. på varje år Det är väldigt varierande så ja. Um, så man säger också att Kingdom Hearts DS mobil PSP spin-off tror Jag ja, spel PSP vet ju är en så att säga uppföljare/spin-off på eh, det första eller det, de första två spelen. Ja. Så vet jag inte. Men Mario Kart 64, det är, det är också ett nytt spel Det är, det är ingen remake eh, Mario 64 DS, en port eller en remake Jaha, Mario 64 Det måste jag säga att det är en remake ja, det jag också För att du kan, det var, remake. du kan spela fyra olika karaktärer ja, Det kan ju vara Yoshi, det var ett jävla anticlimax ja, Och Wario som är helt Jag vet inte vad jag ska säga om den kan. Men annars eh, så är det lite Nya stjärnor, så det är en remake När de lägger till lite extra material ja. eh, Och att det kommer så pass då, Det var ju länge sedan Mario 64 Det släpps just då så ja det, det kan jag kalla en renordad remake Men vi googlar skiten Och så får ni lyssna på en låt Från Turtles in Time tills vi kommer tillbaka Här kommer Big ja, Apple bara 3 AM Expo, ju, E3 går av stapeln Den andra till fjärde juni Ja men det så, var ju då som Då har vi den på G snart ja, är härligt. på våren Det är väl våren <laughs> jag, så, vår. så, jag sommar i juni Det är inte vår, jo, juni sommaren jo, Våren är typ så här. Juni är skit April maj. <laughs> <laughs> Här kommer Big Apple 3 AM. Big, Big Apple 3 AM. <fart> det låg ett papper mitt i vägen där papper så jag är tappade, vår fiende. tappade bort en, en, ett reglage. Uh, big apple 3M från Turtles in Time. En yes. väldigt catchy låttajter överhuvudtaget. Uh -oh. Och kanske en av de bästa musikexperiencerna i det spelet. Absolut. Man bara adrenalinrushar in i första banan och slår på allting som rör sig. I första banan redan det. Oh. Ja, det är kanske är därför jag kommer ihåg det så bra. Jag tror att jag lirat igenom hela det här spelet med, som typ 11-åring men jag har säkert bara spelat två banor. <laughs> två banor. Första bossen. Jag kommer ihåg om man slåss mot noshörningen. Oj, ja. På ett piratskepp var det, tror jag. Ja, det, var, det är mycket med Turtles and Time. Ja, så påpekar han Enligt Animal Crossing är maj sommar. Så du har ju fel, kritiker. Fan, jag hatar Animal Crossing. Säger Robin Foxer. Och det betyder att du har fel och Animal Crossing har ju rätt. Åh, oh, jävlar. Animal Crossing ägde mig. Uh, Robin Foxer säger I love turtles in time. Alltså jag hyrde det. Eh, jämnt på snäs och det roligaste var att jag tittade aldrig på showen. Men det var väl alltså de hade väl inte säga jättemycket sammanhang tror jag. Precis. Nej, men eh, jag knarkade båda. Jag på den gamla goda tiden. På den gamla goda tiden. Men om vi, om vi om vi får tänka lite och ta ett riktigt bra exempel var på en ruskigt bra remake. Vad skulle du ta då, Malin? Jag gillar när du så här spontant tar upp såna här frågor och så ja. håller du över det till mig så att jag ska säga någonting <laughs> först och sen ska du liksom kunna tänka på ditt svar. Nej, jag har mitt svar. Men ska ja, men, jag ta mitt svar ja, först Ta ditt svar först då för att jag ja. är ju lite så här långsamt. Ja, vi, min, min största liksom överraskning på remake det måste ha varit eh, Resident Evil. Ja, det heter ju bara Resident Evil fast det är de kallar det för Resident Evil Remake. Det var alltså en remake på det första spelet som kom till GameCube och. Eh, det pressade väl Gamecube till max När det kom till det grafiska Och det var det första lite mer barnförbjudna Spel som kom till Gamecube Som annars hade stämplat som en barnkonsol Precis och... som allting annat Nintendo någonsin har utvecklats sedan Ja 19... men exakt. 1992. Så det var en väldigt trevlig Överraskning och jag kommer ihåg En modig polare som köpte det och liksom, men det gick aldrig att spela själv utan vi var tvungna att vara två, tre personer för att liksom kunna avnjuta det här spelet utan att ja, bli för rädd när vi var så små så att vi gick i åttan tror jag var och det bästa med remaken är att de har, lagt, de har bibehållt liksom känslan i första spelet samtidigt som de har lagt till väldigt nya bra element som man nästan saknade om man spelade originalet igen och eh, grafiken är väl det som mest imponerade för det var ju sanslöst eh, i och för sig var det i bakgrunder, bakgrunden men de var ju fotorealistiska så det drog ju inte en upplevelse mindre men det, det är ett spel som håller än idag och nej det är riktigt otroligt bra så tycker jag, det är en mall på hur re bra remakes ska göras mm. har du lirat det? Eh, nej nej. Ja, jag, vet, jag var ju emot Resident Evil tills fylan kom Eftersom att jag anser att man inte både kan tycka om Resident Evil ah, och just, ja. Silent Hill Utan man får liksom välja det ena eller andra Det är landa. två läger Man kan inte ha kakan och äta den också <laughs> ah. Eller man kan inte ha monsterhunden och äta den också kanske. Nej exakt just det, det finns ju monsterhundar båda ah, En med bondage och en utan Ja ah, precis, så en med en tunga Ja oh, och, och en utan Och en utan Ja, vad är härligt? Ja, nej, men jag tycker du ska kika in det. om ja, du får chansen. Vem är det, det, är, det. är i Resident Evil som hundarna har så alltså bandage. Nej. Är det, till? det är till. Vem bryr sig om att bandagera hundarna tänkte jag alltid annars. Men det Saiyan till då, då är det, då är det lite vrickat. Ja, precis, då är det någon annan som är. Uh, nej, en väldigt bra remake som håller den idag i och för sig i viss mått är ju uh, remaken på Final Fantasy 6 som kom till PlayStation 1. Aha. Det kom en remake på sexan Ganska där någonstans När de upptäckte hur populärt det började bli ja. eh, Med Med, de här, med Final Fantasy-spelen Jag tror att den kom efter nian Den kom ganska sent i, i alla fall Jag minns nu till Europa eh, I PS1 One, livscykel Och eh, det var då en En remake med Ungefär som de har gjort med de andra Final Fantasy-grejerna De har uppdaterat lite dialoger Och de har eh, lagt in nya förenderade snygga CG-filmer i intro och cutscenes för the fan-audience och gjort den här jättelånga operascenen i helt och hållet i en CG-film. Ja, men det är coolt. Så det var en riktigt, riktigt bra remake från länge, länge tillbaka. Just för att ibland för att jag också fick ha alla mina fan-fanser på rad och då blev det liksom 6, 7, 8, 9. Så, var jag så det var allting komplett. och allting ja, Det bra. var det ju inte jag saknade. Det är ju fortfarande 1-4. Men 1-2. Men, eh, och 1-2 och två, faktiskt så släpptes nästan alla Final Fantasy som remakes eh, till PlayStation 1. Ja, det finns nog alltid i DS också. Mm, det finns det också det samma grejer, fast då är de ännu mer uppdaterade. Och, ja. inte, jag, jag har inte sett de här. Men det fanns jag spelar ju. Hela trean. Ja. Det var inte någonting att hänga i granen så. sådär. Nej, det var de inget vidare spelmässigt utan då känns det mer som att det är Collective Valuable. Det är ju först med fyran som de börjar utveckla någon form ja. av liksom styrk och stil. Um, förresten ska jag också påpeka att det här som jag har fått dem bakfoten att det är en remake på Final Fantasy 6 inte rätt utan är en remake på Final Fantasy 4 det är något CP som inte kan stava sina romerska bokstäver. Ja okej. Okay. <laughs> Skön miss. Jag tyckte också att det inte stämde att det var någon i, i sexan som hette Cecil. Nej. Så, ja, men det här Det var ett remake från SNES Till Playstation, eller? Ja, precis ja. Så att det var ju cutscenes och grejer Men det var ju fortfarande I själva gameplayet så var det ju som vanligt ja. så Såg ut som det skulle Och jag fastnade överallt Det var jättesvårt, tycker jag Jag försökte få hjälp av min kompis Som kan, typ, han den enda spelare Någonsin har spelat hela sitt liv Han sitter förmodligen och spelar As We Speak <här> Typ Final Fantasy 6 Och han bara skrattade åt mig När jag inte kom förbi en boss Och så tänkte jag, ha skit i topp Ja, då la du ner det och höll det till sjuan. Och det är... ja. och sen kan man ju ha den ändliga diskussionen. Det beror på en remake som man skulle vilja se. Ja. Och det är, det är alltid sjuan som kommer på tal. Ja, och det är alltid sjuan som det kommer rykten om. Jag tycker vi ska sprida ett rykte nu. Jag tycker vi kan säga på en gång nu att de håller på att utveckla en remake till sjuan. Ja. Och den ska vara helt eh, se, alltså, gjord som Advent Children. Så det kommer, och det kommer inte att märkas när det går mellan cutscenes Nej. och gamefrekvenser. Och man kunde, kom, kommer att kunna spela liksom Man får ett helt rum med ja. sig när man köper spelet. Så man kan liksom, sitta i ett helt rum. Och det kommer att rymmas på två Blu-ray-diskar. Ja, precis. Och så kommer det att ha så här, så att det, det känner av ens rörelse. Liksom, så man får själv liksom, vara cloud. Så här, under och så tiden. tar du skada och dör om du blir träffad. Nej, det gör man inte. Och jo. sen så kommer det att komma ett demo med också på 5013 som fortfarande inte kommer att släppas det här är det är Och sen kommer man kunna ha ett alternativ ending där Iris inte dör och så får man se vad som skulle ha hänt om inte hon skulle ha offrat sig. Då, då kommer typ du hela jorden gå under. Ja, då springer Och sen får kan man, man beachvolleybollspel med också. Då man kan välja om man vill gå till tjejön eller killön. Och På killön så är alla killar där med badbyxor och typ matar varandra med jordgubbar. Och så är det samma grej med tjejerna på den här Och ibland spelar de volleyboll. Ja, det, det låter jättemycket. <laughs> vi, vi, vi ser verkligen fram emot den här remaken. Ja, jag ser jättemycket fram emot den. It's gonna be awesome. It's gonna be awesome. Ja, men ska vi ta en låt och läsa lite kommentarer och kanske fukta våra strupar? Ja, det skulle kunna funka. Ja, här kommer Hellmarch här. 2 ifrån Red Alert 2. Av... Nej, vänta, vi ska ju säga okay. så här. Vad skulle ni vilja se remakes på? Vad vill ni inte se remakes på? Berätta, fantasera fritt. Vad är det för gamla spel som ni skulle vilja rota upp? Till vilken konsol skulle ni vilja ha det och hur skulle det spelas? Ja, fundera på det under den här låten. March 2 från Red Alert 2 av Frank Klepacki. Ja. Hellmars 2 av Frank Klepacki. Ja, från Relort 2. Frank Klepacki. <laughs> han är roligt <en> rolig namn. <laughs> han hade ett lite smått jag är inte riktigt säker på vad han har för nationalitet. Namn. Eh, Polak kanske. Polak, kanske. Undrar om det är så här att anledningen inte att min Micka har hört så dåligt i alla säsonger vi någonsin har sänt det för att jag har haft den för nära munnen. Det kan vara det. För du Nu hörs sitter ju det jättelångt bort och det hörs bra. Fan! Jag har blivit ägd You have failed I have been panad <laughs> Som man säger i Värmland uh, Robin Foxer vill verkligen inte ha en Tetris remake uh, Thermos Ja uh, uh, han tänker också att kanske ska få remaken på Chrono Trigger Han har aldrig spelat i originalet Den remaken vill jag också ha uh, uh, Thermos sa Eller Thermos det beror på Uh, Resident Evil Remake kommer jag komma till Wii snart Det ska jag helt klart köpa Eftersom att jag missade gc versionen Just ja, då blir det nu Play Control Att man får styra med Wii-moten. Wiimoten uh, uh, uh. Hur nu det ska funka uh. När man inte ens ser rakt fram Utan det är bara olika kameravinklar Ja, uh, det blir spännande kan, De kan säkert lösa det lika smidigt som Resident Evil 4 Som jag, som kanske allmänt känt, inte anser vara en smidig lösning Nej, uh, Ja, just det uh. Du hade lite Oxal Ja uh. Så om jag säger, skulle jag vilja se en remake på Need for Speed Underground 2 i grym grafik och ljud. Ja, varför inte? Jag kommer just ihåg tvåan? Need for Speed. Jag undrar också just 2 och just Underground 2. Jag kommer ihåg Need for Speed 2. Mm, ja, men kör, vi körde två player på en dator på ja, samma tangentbord. Precis. Det var awesome. Ja, det var awesome. Uh, vilken är Need for Speed Underground 2? Vad kommer det till för konsol? Uh, PlayStation 2 tror jag. Men precis 22-spel kan man ju inte vilja remake på en. Det är lite tidigt kan man tycka. Faktiskt. Eh, om inte någon fuckade upp det komplett. säger Jag skulle vilja ha en portning av Portal till Wii. En remake av världens bästa spel. Mario Kart 64 är också väldigt intressant. Inte som Mario Kart Wii utan som Mario Kart 64. Men med fler banor och bättre grafik. Inga annat. Ja. Och där håller jag mig faktiskt med också för Mario Kart 64 skiljer sig väldigt gameplaymässigt mot de andra. För det finns här jättespeciala tricks och grejer jag har spelat otroligt mycket för ett år sedan typ som att om du åker på ett bananskal kan du bromsa för att ta bort effekten av bananskalet och såna här på... mygelgrejer på 64. Ja, jo, det vet jag. Man kan hoppa över skal också. Ja, det är så här att det går väl fan aldrig på de här nya då det är liksom ha ett item nu dör och sen är man död. Ja, precis. Alltså, jag tycker att Mario Kart till Wii är så sanslöst jävla orättvist typ. mm -hmm. man vinner ju på att ligga långt bak jättelänge och sen ja. får de här supergrejerna mot slutet. och så, och så finns det otroligt mycket itemet oskmålnet som när du får det så bli, får du själv blixt på det om du inte åker in i någon annan. Ja. Så liksom ligger du ju jätte mellan mm -hmm. två personer då är du ju körd. Så det är tragiskt. Men jag tycker. Det det men det är det är ändå så roligt men 64 eller jag skulle jag är ju ännu gamlare, äldre heter det kanske så jag skulle ju gärna se ja um, oh, det var ju skit. det var ju det bästa det är det, det som är så kul för att um, just i de här nya um, det är väl framförallt Mario Kart just Wii då finns ju de gamla SNES-barnen med det tycker jag är awesome och de är lika svåra att köra på nu så det är oh, ju skitkul så 90-graders svänger ja, hela man tiden man hamnar på grus och så är man fett kört och man hamnar så jävla långt efter ja men det är faktiskt coolt ja, det, var, det var roliga grejer det är lite fanservice, måste jag säga, ändå. Äh, fanservice? Ja, det tycker jag absolut att det är. De har Foxer... Nej, där. Zomi sa jag även GTA San Andreas med GTA 4-grafik hade varit riktigt grymt. Ja. Jag tycker fortfarande att det är lite tidigt att sitta och göra... Ja, just från de förra generationen. Ja, att ja, sitta och göra de här. Jag håller med dig. 64 av Playstation får man göra på, med inget annat. Det är strängt förbjudet. Och en remake på Pokémon Gul till DS hade det varit awesome. Men är inte Pokémon gul, blå, röd, fire leaf, nej vad heter den? Leaf green och fire red. Exakt samma spel, bara att det är väldigt små pikar. För de här fire Fire red och leaf green är remakes på blå och röd. Och gul är en del av, en blandning mellan blå och röd, vad jag har förstått, för att man kan ha tillgång till alla Pokémon. Så då har jag redan fått en remake ungefär, bara att man inte låst har HP-Catch hela tiden dina kunskaper om Pokémon <laughs> ja. imponerar på mig jag hade ingen aning om att du var så här med den här japanska maffia påfundet ja det kan tilläggas att jag har ägt ett spel det var roligt men jag sålde det det var lite dåligt men annars förr var liksom mitt önskespel var Pokémon, men jag hade aldrig någon Gameboy. Så det Så var fängtigt. Underground 2 är ju bästa Need för speed genom tiderna. Det är ju street racing om man får åka fritt på gatorna utan snutjävlar. Släppes nog till Xbox och PS2. Okej. Okay. Och jag tänker fortfarande att det är alldeles för ungt för att man ska sitta och göra en ja. remake på det. Det är, jag vet inte, är det vi som börjar bli gamla eller är det våra lyssnare som är väldigt, väldigt unga? Det är lika absurt som att liksom säga nej, men jag vill en remake på Wind Waker. Ja, vadå? Va? Ah, liksom. ja. Alltså, Det var ju inte Gamecube, det är ju alldeles nytt. Det kan, nej, det, det går inte. The Shine hasn't gone out of it yet. Nej, och, ja, alltså det spelet går väl inte så mycket snyggare. Jag tycker det är så fulländat just på Gamecube. för att det ja, om de... du ska göra det i riktigt, riktigt tänkmat då. Ja, i och för sig. Men annars tycker jag det, det ser riktigt bra ut. Det kommer ju inte åldras på samma sätt som kanske Twilight Princess gör. Åker in Time är fortfarande åsigt om awesome hur mycket den har åldras. Jag älskar den där träden så jag tror att det säkert håller sig. Säljder ja, brukar hålla sig ändå. I motsats till att 57 har ju inte hållit med värdighet riktigt. Nej, eh, är det inte väldigt bokig karaktär. Det är väldigt bokig karaktär med miljön och snygga så alltså, egentligen så kan man överleva. Ja, men jag har, bara, jag har sett ytterst lite av sju. Du var bara i början där man var på i den där staden. Eh, det var allt. Så. Nibelheim? Ja, Eller Midgar. Midgar var det, det nog. Ja, oh, jag vill bo där, fast det är, är ju lite osanitärt. <laughs> ja, man får, man får drömma. Det är kul att jag säger Ninja Four Speed 2, mitt barndoms favoritspel Det var, hade vi ju också. Alla älskade Ninja Four Speed, man var ja. så, oh. Och så körde man och krockade i varandra. Och så kommer du ihåg den här inka Maya-banan då man fick köra genom. Man körde genom en djungel och så åkte man i ett sånt här maya pyramid Och så kunde man köra ner fruktstånd. Det var hur kul som helst. Jag minns inte det. Jag minns en regnig stadsbanor eller någonting som typ var i Storbritannien tror jag. Och den tycker jag. jag älskar jag alla som hade med städer. Det min favorit i gamla bilspel. Jag vet inte varför men det var jättekul med att åka i städer. Jag har ju problem med de nya ni nya för det är alltid så jävligt mycket blinkande ljus överallt så jag ser inte vart det ska. <laughs> du blir så här förvirrad av... Ja. ja, det blir så här. Och så är det en blinkande pilen som visar vart du ska och sen är det en blinkande neonskylt som gör reklam för Coca-Cola. <laughs> ja, det, jag håller med dig. Det är lite... Då kör jag på skylten. Ja, det är det. Det är så man ska göra. Ja, Jag vill väl inget SE. Jag, jag, jag övergav Nintendo Switch-serien för Burnout för något tag så. Ja, det är lite mer enkelt så. Forska motorsport och av något av det sämsta. Jag, jag, borde, jag borde tipsa om Outrun som finns på Arcade nu. Det är väldigt, ja, som sagt, arkadigt bilspel. Och det är väl en, det är en remake eller en portning på det gamla, The Dreamcast. Robin Fox säger om någon underlärande: Nintendo suger på emulationen på Ocarina of Time. What? Syftar han på Virtual Cold Soul nu? Det vet jag inte, finns det inte Virtual Cold Ja, det är både Majora's Mask och, och Det här Rindy. har vi sagt, det var därför jag skulle Rusa hem och köpa Majora's Mask på ja. Wii Är det den som du har nu? Ja, det är, det är ju de uppdaterade ja. det, det, det lider ju inte av 64s problem Nej, vi vilken man egentligen skulle köpa det och lida det här, Om det inte hade varit så att jag hade fått Odin Spear I brevlådan idag då måste du lira det istället Du måste lira det först åtminstone Men ja. du har ett minneskort i PS2 kvar någonstans Så om du säger nej, Fire and Red, Leaf, Green är för många Pokémon på Det ska inte finnas nya Pokémons Eller nya städer och öar att åka till Endast en remake på Pokémon gul Det vill säga bara bättre ljud och Ja, men det låter ganska logiskt Ändå men ja, jag håller med jag kunde På tiden när man var extrem pokémonörd Då kunde man ju alla 151 På tiden då man var extrem pokémonörd Ja, du vet, med korten Och det var spelen som man aldrig egentligen spelade Utan det var bara korten som betydde något Sen hade vi den utomordentligt jättefina tv-serien Som var så fint svensk dubbad. Och jag tänker så här. Ja, vad gick man i? Man gick i jag gick fortfarande i lågstadiet Så det måste ha varit fyra och femma någon gång Det kanske är förlåtligt för då gick jag i sexan Och var ja. alldeles för cool för sånt där Nej det var en gamla heliga fyra ja, fan, och femma. Jag kommer ihåg när jag tittade för fan på Pokémon någonstans i gymnasiet What? Okej okay. Ja men det var det enda anime som gick på tv Vad skulle jag göra? Det var så. här, du var ju du dåligt, dåligt där ja, men det var typ så att de har jättestora ögon och små munnar Jag skiter i resten ja, bara, jag, jag Jag måste äh... se det det kan inte vara gymnasiet för då hade jag väl upptäckt downloading Ja, det, det låter faktiskt logiskt. Ah ja, jag tittar på den någonstans i alla fall. Kommer jag ihåg att jag har sett alla Pokémon-filmer. Jag har ingen koll på spelen, jag har bara tittat på filmerna. <laughs> ja, men filmerna kommer jag ihåg också. Eh, det var ju ett par. Jag kommer minst mest ettan, tror jag. Jag har bara sett tre. Ja. Eh, på tal om det så är ju det där jävla ljugig och jättedåligt och Pokémon mycket bättre. Eh, helt annan sak. Hur vill du säga för att återknyta till Torment? Originalet är top-down. Till stor del enbart text dialog Och allmänt distanserad ifrån perspektiv Jag vill ha en remake i tredje person Mass Effect style Och varenda ord upplösta spelade. Jag rys, ryser lite på, av tanken på uh, Lady of Pain renderade i Glorious Current gen grafik Och Ravel med, sitt jätteäckliga, med sina jätteäckliga korpögon Ja. ja, men... Jag trodde att vi blev som jag hade också gärna sett en remake på Playscape Torment ja. Men jag pallade ju inte att spela i det där spelet För det var för stort, jag får ångest om för stora spel. Ja, jag håller med dig Jag gav min in i Baldur's Gate 1 För ett tag sedan för att liksom få någon sån här Ja och liksom Jag blev bara, ja, nu har du gjort alla de här uppdragen Nu får du gå runt och göra vad du vill Jag bara, vad? Jag ville ha en linje Ja, precis, peka vart det ska gå jag har förresten spelat fall av tre nu i helgen så det är Ja men det, det är skoj Och ja. då är det också sådär fritt Men det är på ett annat sätt ändå. Ja det var asfritt, det var ganska roligt Och lite av en besvikelse <gör> Okej, okay. ja det, det ja, ja jag håller med dig på vissa grejer det, det är lite Av allt det där som jag har sagt hittills så håller du det Nej men det jag, just bra att lite, lite av en besvikelse där. Men ja, om... Jag har inte kommit så långt än, jag precis kommit till Megaton. Ja. Jag sitter bara att det var Att jag låt, råkade göra klart ett quest Som jag inte ens hade börjat på Typ det första som hände Aha. Um, Och det förstörde ju stämningen Av att här kommer du till The Wastelands Och typ nu är du utslängd och, och alla du någonsin älskat Och brytt dig om, med, lämnade bakom dig och the, the world as you have known It is no more And you know nothing Och här sitter en hora och surar <laughs> Ah, och så fick man pengar av henne helt enkelt. Och så just att hon gav mig sina pengar innan jag ens visste vad val, valutan var. Så jag förstod inte att det var pengar jag fick. Ah, skönt. <laughs> ja, det ah. var ju ett jävla inte klimax. Det, speciellt, men det var ingenting med att det här gör uh, Här är Willy, säger Neckos Willy, också på Majabanan fanns det uh, ett vattenfall. Fanns det en bro över ett vattenfall man kunde köra ut om man för räcket och... Och man flög. <laughs> ja, grymt spel. Ja, det där kommer jag också ihåg. Man kunde preja folk av det där också ibland. Om man hade tur. Och så kom det bilar i motsatt riktning och allt var häftigt. Ja, just det. det var Det ja, det var riktigt häftigt faktiskt. Ja, vi tar en låt och så går jag och fipplar lite med vår säkerhet. Gjort. Med vår säkerhet. <laughs> Stage 165 Från Nintendo-spel Nej, det är Stage 1 and 5 Från Return Aha. to Cilius. Men ursäkta mig för att jag sitter jättelångt bort Och mina glasögon är lite mm, Det crammed. ser faktiskt ut som en sexa Ja, det ser jättemycket ut som en sexa jag, jag, jag, Inte ens nu när du säger att det är och-tecken Ser det. Ser fortfarande en sexa Åh, oh, oh, den har lurat oss alla Nej, det var förrän ett ganska skönt lir um, Return to Seelius Om vad det till NES ja, det, det är skitsvårt, men det är skitkul. Det skulle jag väl se en remake på. På Taloming ingenting Vilken då? Uh, Return to Silius. Det är så här: Man går runt som en kille som ser ut som en Starship Trooper. Och på någon planet som var människokolonierad Och sen har alla maskiner där gått amok och typ äh, mot mänskligheten. Ja, det är coolt. Ja. Så då bara springer man runt och skjuter ner alla robotar man ser. Vad är egentligen Prince of Persia? Vilket av dem? Det nya det här till 360. Är det en remake av det första spelet? Eller är det bara... De har ju liksom gjort det som ett helt nytt spel. De har ju liksom... Ja, ja det är ingen är de bara, undertitel. Nej, det har, nej, men de har ju bara... De har liksom så här, fuck it! Och så börjar de om. ja bara, fan, det blir fel. Ja, vi börjar om. Ja, men det var ju det de gjorde, typ. Och så ja, de bara, ah, därför får de bara heta Prince of Persia. Ja, men äh, nej, jag, jag, jag. Är det bara ett nytt spel? Det är liksom ingen... Ja, det är väl ett nytt spel. Det är väl lite som... De har väl kört den här som, vad ska man säga... Som Rocky 4 heter ju bara... Nej, vad säger jag? Rambo 4 heter ju bara Rambo. Eh, och nu gör de att Prince of Persia, någonting i ordningen, bara heter Prince of Persia. Ja, det är lite så är i ordningen, man har ingen kollektion. Nej, och så fanns det nog. Jag kommer ihåg det där hemma, arkade spel på den gamla Prince of Persia i 2D, och det var ju fan. Ja, det har jag lirat också. Det fanns med på typ, den första Prince of Persia som en bonusgame man kunde låsa upp. Det är svinsvårt. Ja, det är svårt. Det var även den första Prince of Persia. Ja, det är kul. Nu ska jag, jag ska köpa det andra också. Det är nya. Nu när det har gått ner så mycket pris. Ja, då har det verkligen gjort det är så mycket annat att göra. Um, Fox säger att jag, han menade det där vi redan sagt. Nej, det har jag inte. VC menade jag på Corinne of Time och det är massor, massor och då menar jag massor med små glipar i väggen och några objekt. Nu förstår jag inte. Jag tror att massor menar han. Ja, massor med små glipor. men, ja, men det är även det, det första. Det var bara för att det inte är det Ja. Det, tror jag, det var väl han som kanske inte var med på 64-tiden och vet vad han kunde vet ha spelat. Vet du hur det såg ut på den tiden ja. när allt var awesome och när man kunde ställa sig vid vägg så åkte Lynx-armar in i väggen och försvann. Och, mm, och allt såg ut som gröt. Ja, färger. Det var mysigt. Lekot like har precis börjat med Pokémon-kort igen. Så nu är den nörden i nörd. Åh, oh, jäklar. Pokémon-kort. Mm. När Pokémon vad som heter sticker jag ju typ 1:an, 2:an, 3:an säger ju Då är det som Krikke säger att det var Pokémon kort som gällde och den och serien. Eh, dock är det som dock är det som gäller, eller, ja, gäller nu spelet. Ja. Mm. Uh, ja, så jag gillar faktiskt spelen, det är schyssta RPG:n helt för en bara, enkelt. Bara också säger att Fallout 3 är avskumt. Oh, jag sålde så att jag bara hade ombekläder kvar för typ 10 skott till min Peppra. <laughs> Skönt. Ja, jag har att ammunition var ganska dyrt. Uh, nu ska vi se. Leckersville sa: Åh, kom på att jag hittade en Longlots favorite i helgen. Det heter SpyBotten Nightfall Incident. Älskar när det kommer till spel man inte har spelat på AS länge. Man letar skit länge, sen hittar man det och det är fortfarande så jäkla bra. Här! Och så visar han en länk. Vi ska inte läsa den upp den högt idag. Nej. Det vet jag Krark har dykt upp i programmet Och säger Battle, Ro Battle... Toads. Toads Vill jag ha en remake på Spel nu för tiden är för lätta Jag känner En som klarat Battletoads Battle Det Toads var, var så, ett, så, så, så det. sinnessjukt svårt Gud. Och så kunde man slå på varann Så var du i klantig när ni körde två Då kunde man ju döda varann Och det, och det slutade oftast med att det blev liksom ett virtuellt bråk Där man satt och bråkade igenom Battletoads ja. Och det var ju ruskigt roligt det var typ ett lite mer hardcore-turtles. Där okay. man slås med järnrör och sparkar folk. och jag har aldrig hört talas om det, ska jag säga. Nej, okej. Okay. Det finns det Ness och så fanns det någon uppföljare på Sness som verkar helt konstig. Ett spel som egentligen inte behöver en, en remake på något vis, men som kanske skulle behöva släppas lite grann på e WeWare, det är väl ändå Day of the Tentacle. Vad är det för något? Det är Lucas Arts spel Det är som en, eh, kom väl innan Monkey Island, gjorde av samma. Vad heter ja, den? Jag vet inte. Eh, fasen då. Det är inte Tim Schafer. Ah, han är i alla fall som gjort Monkey Island-spelen och han gjorde ju en annan som heter Tentacle som handlar om nördar som ska... Det är en tentakel som flyr och de måste hitta den och så ska de resa i tiden och det är så jävla svårt. Apropå spel som är sjukt freaking hardcore. Och alltihopa är gjort i 2D-peka-klicka så det är fortfarande fortfarande jättekul att, att titta på. Liksom, ja. Det är så det underbart retro. Och det skulle jag ju jävligt gärna säga till Vi eftersom att det är peka-klicka-spel. Peka, ja. Jag yes, hörde. det. Är fantastiskt bra. Jag läste om en kille som uh. uh. Ja. Läste om en kille som hade klarat det Nej då. Uh. <laughs> ja, uh. nej, nej. <laughs> Jag läste om en kille som uh, fixade ihop så han kunde, han fick någon slags PC hårdisk Wii och koppla vidare så han kunde spela någon det Lucas Art med wii kontrollen Monkey Island och det är uh. också bara asgrymt. Varför inte? Liksom Pekka klicka klickar ju perfekt på Wii. Ja. Bara sitta och tillbaka och luta. jag tycker att Monkey Island-spelen behöver remakes. De är så jävla... Alltså, det första Monkey Island är ju så härligt pixligt så att man bara ja. uppskattar det liksom, för att det är så retro. Och eh, de andra de är ju liksom gjorde det så här lite tecknade och asnygga oh, Det är egentligen bara fyran som ser ut som skit som är det första försöket 3D. Ja. Uh, jag känner att det är någonting jag missat. Pekka klicka spel ja. kan ju vara jäkligt skoj faktiskt. Ja, alltså du har inte garvat åt ett spel innan du har garvat åt Monkey Island. Det är fantastiskt. Jag kan bara tänka mig. <laughs> Det kan ju så att de får, av de få peka klicka spel så är väl <coughs> den nyaste Rosa Panten Resa på egen risk som kom någon gång på 90, tidigt 90-tal. Mm. Helt svensktalat. Det var <coughs> ja, fint spel. Apropå spel som man skulle vilja se remake på så kan jag antagligen att jag måste nämna här att jag vill se en remake på Vagna Story till PSP. Um. Tack. Och det är... Jag är tjatat om Background Story så jäkla mycket. Min favoritspel, det är så jävla svårt för fighting-systemet är helt galet. Så jag vill se en remake där de byter ut fighting-systemet liknande det som finns i Kingdom Hearts. Okay. Och sen så bara låter de en spela skiten. Och eh, vi pratade om det här sist när jag, för jag pratade ganska mycket om att jag vill ha en remake på Background Story. Så sa de sist även att någon som sa att det har släppts en remake till PSP men det är inte fallet utan det som finns ute det är att det är någon som har Helt enkelt flash, sin, flash flashat sin PSP Och sedan eh, bränt Vagrant Story till PS1 och lagt över det i datorn ah. och sen konverterat filen till en PSP-fil och visat att det faktiskt går och har en instruktionsbok för hur man gör det. Men det kräver fortfarande att man har en flashat PSP och det har inte jag för att jag är så jävla laglig. Ja, det är bra. Det är bra. Man ska vara laglig. Och lyssna via Spotify. Och lyssna via Spotify och köpa alla spel. Oh. Eller få dem som recensionsex. Ja. Oh, det... Eller stjäla dem. <laughs> ja, det är skönt. Vilka spel vill ni inte som lyssnare se någon remake på? Vad är det verkligen som ska få vara dött och begravet? Robert Fox drog upp några för väldigt länge sedan. Jag ska se om jag hittar den här kommentaren. Vad saker han var inte ville ha. Han remake av Tetris. Han, han ville heller inte ha någon. Inget Pac-Man, ingen Bomberman, absolut ingen Wifel Joe. Mm, ja, men Bomberman släpptes väl senast nu på Xbox Live Arcade. En version som heter Bomberman Live. Ja, precis. Vi har förresten lyckats gå igenom det här äh, programmet utan att prata om Beyond the Commando Det är coolt, men ja, det borde vi göra. Ja, det borde vi kanske göra. Det borde vi göra. Ska vi ta en liten kort låt emellan? Vi kör en låt. Det blir. Nu ska vi se. Main theme från Grin Ja. Kanske från Bionic Commando Rearmed. Woohoo! Bionic Commando Rearmed! Let's talk Bionic Commando! Yes. Do it. Har du lirat? Jag vet knappt vad det är! Okej, okay, eh, <laughs> jag lirade originalet på NES. Det är ju... Det heter ju, som bara heter Bionic Commando då. Det går ju precis en plattformsskjutare där du inte kan hoppa, utan du använder din eh, bioniska Ja, ah, just det. Enterhaken ja. typ ja. Enter Enterhawks Action ja. Tenshu, fast mycket tidigare Ja, som alltså man skjuter sig runt där och skjutit Och Bionic, Commando och Rearm Det är samma sak, fast i 2,5D Som vi pratade om tidigare mm. uh, Och ja Det är väl en väldigt ambitiös remake Av våra svenska spelutvecklare Green uh, Woo, Green! Så, och sen släppte de ju här om äh, veckan eller har det släppts kanske inte ens släppts. Tror att det har släppts ganska nyligen. Jag är inte säker. Det heter väl bara Benne va? Eller vad Ja, det skulle jag det? tror. Jag. Ja. Det är full 3 men, äh, ja, men det har släppts ganska. Jag tror ju att jag har sett en på det. Ja, jag har också sett det. Ska se. Äh, men just ReArm det, det är väldigt kul och det, det bästa tycker jag väl är att de har bibehållit ja, just nästkänslan Det är ju svinsvårt och uh. Men ändå är liksom ljudeffekterna på topp och det funkar lika bra som det gjorde på Ness fast ingen, <går> inget nesegande av ja, som det kan vara på Ness. Men nej, det, det är så jag tycker remake ska göras. Liksom, från de bör, liksom väldigt troligt originalet. Ja. Det är viktigt. Vad snyggare. Ja. Jag drömmer ju fortfarande om en remake av Symphony of the Night som helt och hållet är tecknad i stil med, med Aijima Kojimas originalteckningar. Ah, det skulle som vara en coolt. interaktiv, liksom bara tecknad film Det hade varit hur snyggt som helst Ja, ah, det skulle faktiskt vara häftigt ah, Jag tror inte man kan göra det rent fysiskt Nej, jag tror inte det heller eh, Men man kan ju hoppas Robin Foxes i Mystical Ninja Ganbare Gonemont på 64 Behöver verkligen en remake ah, just det, Jag har det. inte sett den lille blåhårige rumpnixen Sedan jag laddade ner Mystical Ninja till snes Älskar det helt odubbade snacket Ja ah, just det, det spelet kommer jag ihåg Det var ganska twisted Kan man väl säga här har jag återigen lägget på lagsidan och missat någonting men 64-eran då var det enda jag brydde mig om Legend of Zelda och... <laughs> ja. ja, jag ihåg en kompis hade det det var ganska svårt och sen släpptes det någon uppföljare var det på G Ja, det var, också på, det var på Gamecube tror jag men den uppföljaren verkar vara helt världös, vad värdlös men jag kan ha fel på den fronten men det var väl ett mysigt så här, lite småskärmigt nina spel Som Tenshu Jag ska sluta dra referenser till Tenshu jag vet inte vad Telle är. så jag... <laughs> det var så här Ninja smyger spel innan Ninja Guiden kom och sabbar allting. Ja okej okej. Nej det här är mer jag vad ska jag säga? Super Smash, Bros. Nej, inte Super Smash Bros heller. Det är fina små tecknade figurer nästan som går runt och slåss inom Cartoon Fighting. Ska de så här min bra typ kram och så grejer ja, jag. Menar, typiskt det är, japanska. Det är japanskt, helt enkelt. Ja, men det var skärmigt och roligt. Men jag har inte spelat jättemycket av det. Krark säger: Om någon gör en remake på Defcon 5 går jorden under. Jag tror lätt att det är det som kommer att hända 2012 som de där indianerna har förutspått Åh oh, herregud. Vad är Defcon 5? Är nu får du fråga? utveckla Krak, för jag tror inte någon av oss har men det Nej. skulle vara roligt att höra exakt vad alltså, kan Vilken, Vilket spel skulle du inte vilja se någon remake på? Det behöver inte vara negativt på att det är dåligt utan för att en remake kanske skulle kunna förstöra originalet. Um, ja, det är en bra fråga faktiskt. Uh, Mm, ja, det, det tåls att tänka på. Men jag tänkte också just som vi var inne på där, att Ocarina of Time, skulle om den skulle må bra av en remake, det vet jag inte. Kanske skulle förstöra all den fina atmosfären. Så jag skulle nog inte vilja se en remake på Ocarina of Time just nu. Nej, jag vet inte heller om jag faktiskt skulle vilja göra det just för att um, det, det spelet har en sån jävla kultstatus, ja. så det... Det skulle vara svårt att göra om det. Liksom, oh, ja. Här får du det i bättre grafik. Och man bara, Men var det själen? Ja, exakt. Det känns som att det var en av de första 3 d upplevelserna man hade. och att, liksom, ja. Själen skulle ju kunna tas ur den om den ska stoppas in i ett Men, Men Samtidigt hade ju The Valley varit grymt ja. i en bättre grafik. Absolut. Och det har ju faktiskt gjorts en remake av Ocarina of Time. Fast i 2D. Det var en, en, ett fan som gjorde om hela Ocarina of Time. Jag vet inte om han absolut projektet med det. Jag vet finns... inte han är stämd av Nintendo. Jag vet inte. Jag det. Ja. Men det fanns ju bilder och allting. Och liksom han tog link to The Past mot och gjorde Ocarina of Time. Uh -huh. Så det, det har gjorts en remake, eller i alla fall ett försök. Ja, för man blev jätte-jätte stämd. Nintendo har en tendens att stämma folk Med sådana där grejer. Vi vill ju lägga betoningen på stämma. Man riktigt hör hur dåligt det är att de gör hela tiden. Ja, de är på alla. De är på alla. Nej, men jag kom på en att det skulle vara riktigt hällt att se en remake på Lylat Wars. Det skulle jag faktiskt uppskatta. Det är ju så här härligt, liksom shooter-spel i 3D. Och eh, just att se det i lite snabbare tempo, snyggare grafiker och effekter och så. Det, det skulle vara riktigt hällt faktiskt. Ja. Uh. Men just spelar jag inte vill se remakes på, ja det borde väl vara True Crime Streets, eller till... Eh, Xbox. För att det sög, ja, jag vill uh. inte ha det igen. Det ska bara Ingen mer av, no more of this shit. Det ska falla i glömska aldrig återupptas, liksom. Uh. Ja. Det, det är väl ungefär det jag kan komma på. Har du någonting? Jag vet inte jag försöker ju sitta och fundera på någonting sånt här som jag tror skulle må dåligt av en remake. Och då har vi ju, Ocarina of Time, en som kanske inte håller uh. liksom klara av det här steget. Ehm... Um, 3D-version av Symphony of the Night hade ju också varit helt dåligt, men det tror jag inte att någon hade ens kommit på att göra. Så jag kan ju fortfarande inte sitta och först liksom säga ja men det hade varit kul med en 2D-3D eller anime-version av uh, Symphony of the Night. Sen säger att det skulle vara dåligt med en remake. Men att de gör någon form av 3D-grej det, det, skulle ju inte Och fungera. bara fuckar upp allting. Fuckar upp det. Som vi vet så fungerar inte Castlevania på 3D. Det har hittills inte gått. Ja, men det är inte på vägen till. det är, Jo, Next Gen, det är ju det, det, det cocktail-trailer vi pratar om. För ja, gången. just det. Just det. Ja, jag Den det verkar ju vara väldigt mycket i 3D. Enligt, ja. enligt de typ tre sekunder av samlat filmmaterial som <laughs> finns ute så verkar det vara gjort i 3D. Ja. Um, ja. Vi får väl hoppas att det blir ett vettigt spel om man säger så. 17 kan man tänka sig man inte vill se en remake på. Ja. Alla din, kanske. Det var det första spelet jag någonsin klarade. Alla din till snäs. Och det är ett bra spel alltså. Det är ett bra spel. Och det ska jag säga att det säkert bli skitdåligt bara för att det skulle bli lite licensspel. Det fanns ju, det. ju. gjorde sin remake till Playstation. Men du kan! Mm, jag min jag minns det nu på... När PlayStation. Du vet den nya versionen av Playstation? Playstation 1 hette den med O-N-E alltså. Ja, ah, precis. Ja, När den kom så släpptes det din. Eftersom att den teoretiskt sett den som vi använder som Playstation 1 är egentligen inte är Playstation One utan Playstation X, Playstation One är ju den minsta av dem där. Ja, fast den heter den heter bara Playstation för Playstation X det var Men det en... kallas i Playstation X Ja jag vet, men Playstation X finns och det var en uh, icke uh, liksom, det, gjorde, det var en, ett projekt som Sony hade jag kommer ihåg, att jag läste om det i Superplay uh, en slags mediamaskin som var en, ett Playstation och typ någonting mer i någon fyrkantig låda och så stod det Playstation X för att det skulle vara något häftigt då Och sen och jag det... kom Deathpool och bara, jag är Warpon 11, Oi! Och sen oj Oj, hoppsam vad jag spoilade skit i det. Om vi inte ser upp på det var ifrån så. <laughs> nej, exakt, så exakt. Lyssna på, ta på något annat. Ja, nej men så PS6 finns också samtidigt som PS PS bara och PS1 finns. Eller det finns det liksom oh, Men my. jävlar på det där, det där Sony, Sony oh, vi får nog ta en låt och smälta det här. Det vet jag. Jag har typ med låtar med att prata den här. Ja, men, men det är de dra. är så korta så vi får peppra på. Jag här kommer jag. Area One ifrån Blaster Master. Bara det inte musik idag härligt. Oh. Kan. Area One från Blaster blast. Master. Ja, Blaster Master. Hur kunde jag glömma den titeln? Ja, häftigt. Så jävla häftigt. Så här är det mot programmet slut när det bara är nio minuter kvar. Så kommer hur om min intressant tanke. Äh, säger, överlag tycker jag att e utvecklare ska satsa på att äh, göra nya spel istället för gamla. Vi har ju redan spelat dessa spel. Liksom. Jag vill spela nya spel. Ja. Och då tänkte jag lite så här, men har vi verkligen det? Kan inte remake ses som en som en slags fanservice? Men ett fint en... komplement liksom. Ja, precis. Och också för en möjlighet för folk att få uppleva ja. spel som man annars har missat för att man var för ung, exempelvis jag som aldrig skulle kunna ha kommit iväg och lira något Final Fantasy-spel när det begav sig på 6. Ja, exakt. Jag gillar, det gillar jag att remakes så att det blir konstanta uppdateringar så att man som ny generation har chans att uppleva de gamla. Precis, så är det då ja, antingen för att bolagen A vill snyta pengar och tänker, vi har redan gjort det här bra spelet, vi skiter i att göra något fler. Ja. Um, vilket tycks vara i och för sig vad Square Enix har kysslat med de senaste två åren. Ja, ja. Um, faktiskt. Men nu verkar det bli bättre. Yay, Tissadia! Ja, ah, skitsamma. Ehm... Um, eller är det en slags fanservice? Liksom, vi vet att folk ja. tycker om det här spelet. Vi vet att det finns en efterfrågan och ett marknad för det här spelet. Så vi gör ett nytt. Men ett väldigt bra exempel som är väldigt färskt också det är ju nysläppet av Riddick. Då, då får du ju både det nya Riddick-spelet och det gamla i en ny fräsch motor. Ja. Det så det, ju det tycker jag det är ju både ja. fanservice och det kanske är folk som lockade lockade enbart av Assylt om... Av Athena eller av Assault on Bacho Bay. Det är också även så här lite sexiga grej att de släpper två spel i en vikt med alltid gillade det är som det ja. Orange Box liksom. Ja, Orange Box jag förstår inte liksom. Det är väl få spelutvecklare som släpper så många spel till. Princip. Ja, det var fantastiskt. Ja, det var det faktiskt. Vi tackar och tar emot och ser gärna fler. Ja ja, vi vill se fler boxar. Mm, Krark har förklarat Defcon 5. Uh, Defcon 5 var något svenskt producerat Frågetecken Spel som jag fick med min PS1 När man gick runt som en enorm robot Och sprutade vatten i oändliga korridorer Av grå block <laughs> Vandlade runt och fattade inte ett skit i fem timmar Och hittade två alien fiender Så tog mitt vatten slut Och ändå hade jag inte upptäckt ens hälften Av alla blockiga grå korridorer Det verkade bara vara gjort för att man ska välta sig Självhat om isär Slash svårt att beskriva hur hemskt det var Och jag tänker så här Hur vilken hur fritid har man om man pallar Sitta fem timmar med en grå korridor Ja jag skulle ju dåligt Och liksom ja, jag känner mig själv självmordsbenägen Nästan, nej men det låter som ett typiskt sånt här, Kolla vad vi gör i 3D Spel, att det liksom Ja det är 3D, det är nytt, nu gör ja, det Och så blir det bara skit, det var ju som liksom, Robot run till 64 det var, Ja, det kommer Åh oh, gud vad dåligt jag mådde Alltså det. jäkla dåligt det var ju, ja, men det var ju tredje och det var, det var ju det som var huvudsaken. Det var många spel som kom på den tiden som ja. de hade ungefär den. Okay. Um, jag är upprörd också. Um, Cermos sa, jag vill inte se en remake på Donkey Kong Country. Det skulle inte bli bra. Nej, det var, skulle jag hålla med. Den var bra som det Ja, absolut. Uh, också, jag tycker att ni borde försöka välja musik som passar temat ni använde Till exempel, nu skulle ni kunna försöka använda låtar från spel som är och har fått en remake. Va? Missar du inte att vi har massa remake-låtar? in of Time, vi hade den där. kommer Commando. Ja, exakt. Vi har Sonic här också. Aha. Men vi har inte hunnit spela den. Och vi har en till på lager. Aha, så, det, det precis. Vi... så vi har det. Men väldigt ofta så handlar det om att vi helt enkelt har ett väldigt begränsat musikutbud. Och ja. tillgå. Ja, så exakt det... Så det kan bli lite upp och ner med den där grejen Ibland, i början var vi jätteduktiga med att ha saker och ting som Ja ska... men vi, vi körde ju bra lätta teman Då körde vi skräck, RPG, ja, action svårt liksom, liksom. <laughs> Remakes, fan vi körde ju i 4 Förra programmet, ja. vi vill inte göra det igen det, Så det handlar väl mest om att ämnena blir mer och mer komplicerade Och vi avverkar så många låter ja, okej, Vi får börja om med de här jätteämnena Typ Nintendo Jag vi ha som ett ämne Ja men absolut, jag skulle kunna se mig Börja om skräckspel och börja om RPG För det har ju hänt ganska mycket Vi skulle egentligen ha haft ett program när vi snackar om det här va, va, Vad blir den nya arvtagaren till skräcken Det kan vi ta till nästa vecka ja. Nu när de gamla skräckserierna som Silent Hill och Resident Evil 5 Faktiskt är på väg ut Ja men det skulle vara ett intressant ämne Vi kanske får spika ett en, det? en vecka i ja, precis. Förväg. Och hur är det att lira skräck på DS Vilket ju du har roat dig med mm, Har jag Resident Evil. Just ja, och det kommer ju ett nytt ja, precis. Ja, men Kan det verkligen finnas en målgrupp för det här Ja, men absolut. Det, det tycker jag vi ska ta i tur med Eller så skulle vi ha haft ursykade, våldsamma, blodiga spel till Wii. Ja. Men innan vi avslutar så kanske vi ska köra, mm. göra också nöjd var det? Jaha. Och spela en till remake-låt på en, en liten kortis. Ja, visst. Gjärt. Vi gör Vi gjort Här kommer title-screen från Metroid Zero Mission. Shit. title för Metroid Zero Mission. Ja, och det var ju en remake på det fina originalet. Som vi ger till också för att han är så duktig och trogen lyssnare även om man gick åt mitt i programmet. Men det gör ingenting för nu för tiden. Kan man lyssna på Game Station i efterhand! Yay! Så det bara... Yay! Berätta hur det går till, Krike. Ja, det, det går... Äh, alltså hur inspelningen eller lyssnandet går till. Nej, det behöver inte gå till. Vi kan bara berätta hur lyssnandet går till. Nej, ja. det är det inte så jag får svårt. Gå in på den här hemsidan. Ja, exakt. Vi kommer lägga upp här på bloggen en länk till ett arkiv där jag sparar våra avsnitt helt enkelt och eh, det är bara att ploppa sig in där och lyssna eh, det, Jag brukar ah, ah. Klicka sig in då, <laughs> klicka sig in och lyssna jag brukar lägga upp dem eh, ja, idag helt enkelt, annars blir det imorgon Ja precis, så har man missat någonting eller vill lyssna igen eller vill visa sina vänner eller sin mamma eller ha sig i iPod när man går ut och joggar eller sitter i solen finns vi där? Ja, exakt. Och det är bara att klicka in där och lyssna direkt så finns det för nedladdning och ja, streaming på en gång. Precis. Och så då kan ni nöja er med det och så rusar jag och Kricke ut i studion så att Kricke får gå hem och titta på film och jag får gå hem och <laughs> äntligen slita upp plastcoveret till Odin's Spear och bara köra i den och Ja, leva sig bort i en underbara världen I en underbart 2D-värld. Woohoo, jag har höga förhoppningar! Höga förhoppningar! Men antingen så hörs vi via streaming och inte annat så hörs vi på samma kanal, samma tid även nästa måndag. Kanske redan nu med ett bestämt ämne. Det är ingen som riktigt vet. Nej, vi vet aldrig och det är det som är så. Ja. It's so freaky and fun and crazy and happy wonderland, <laughs> 100% cotton ball action with kitty cats. Ja, precis. Det är vår RPG-spel som ska lanseras i det. Yes, det kommer att kosta 499 kronor på webballan Släpps snart. Ja, precis. Kiki kommer att singera ja. cut and balls. Yes. Yes. Cut balls for the win. Ja, och eh, som vanligt kan vi väl säga Game... tills, tills ja. nästa avsnitt så... Gama lugnt. Nu <laughs> var jätteokoordinerat. det jätteokoordinerat. Det får de ta.